Metazian, bila! Metazian, atalak jarraian arguluan saioan, lehenengo sektureri eskaintzen diogun, ataltxoa eta guztiontaz hitz egiteko, baineko kide bat gagu telefonoz bestalde aitor aranburu eka Bai, egun hon. garkuan engai berezi bat e, karri dugu, e, bueno, nekazal, politika, komuna, horrenin gainin dugu godu. bat azaldu, zer deno? Bueno, hori da, e, bat Europatik, e, Europa guztirako diseinatzen den nekazaritza politika, uh -huh. eta hor sartzen dira, bai, merkatu neurriak, e, bai, laguntza zuzenak, bai, landa garapena, eta piskabat, e, nekazaritza gustia eta nekazaritzaren inguruko politika guztia diseinatzen duen en, dut, politika. <girrisa> da, hori hori zanbidez, eh politika. Beste zer eskojo hori izan bidez, datorren 4 urtetako politikak edo bueno, hori 8 e, urteko edo eperako zehatzen da diseinatzen da. Orain ari direna le, proposamena egon dena da 2013 amaieratik 2020 arte eh egongo dena Eta, bueno, esplikatzeko errexiaz bada ere bi zutabe dauzka, mm -hmm. eh, lehenengo zutabean, da dirulaguntza nagusiena, esango genuke, eta merkatu neurriena, eta hori er, Europan zehazten da era bat, mm -hmm. eta horreztago gero maniobra aukerarik, eta gero badago bigarren zutabe bat, landa garapena edo pdrxea dena, eta hori Europak solik e, marko orokor bat diseinatzen du, Eta gero kasu hietan bai bertako administrazioa dela neurri konkretuak e, proposatzen dituena. Uhum. Orduan, eh bueno, bigarren zutabe hortan e, suposatzen da zuen hitza intzengo dela, ez? Bai, hori da gaina momentu honetan ikusten nagian gauzatako bat. Zetik lehenengo zutabean planteatzen ari diren gauzekin ba oso oso egoera txarren geldituko da lehengo nekazaritza gure ustez baino. Alde batetik planteatzen dutelako merkadua erabat liberalizatzea, eta bestetik e, laguntzak e, soil-soilik hektariako puruarekin edukiko dutelako zer Eta kontuan hartuko ez lanpostua, ez eko izpena, eta hemen ba, lurjabe txikiak izan da, ba, ikusten dugu dirugu iztia fungo dela lurjabe ondien gana. Orduan gure esperantza litzateke bigarren zutabe hori e, alik eta hobetoen ateratzea, Kontua da, bigarren zutabe lehenengo zutabean euneko eundiru europati baldin badator, bigarren horretan euneko berrogeita marra etortzen dela. Uh -huh. Eta momentu honetan ikusten dugu bertako administrazioak agian ez daukala beharra sensibilidaderik, ba ez dirua jartzeko, eta ez diru hori gainea baserretarren iristeko. Uh -huh. Beraz, eh, bueno, maten dunez, zuetxo, osten hau edo jasotuz eta suposatu zuen balorazio zen ituztela, alde batetikan hoi ematen duez, eh, bueno, balur jabea hundien. Eh, mesedetan joango dela ematen du, ez? Ba, beste pausu bat Europak emanduna, ez? Ba. merkatu horren aldea. Bai, ere, eh, azkeneko reforma ere bideortatiko jun baldin badzan, ba oraingo honek gehiago sakontzen do, ez? Mm -hmm. Eta alde batetik eh merkadua era ba, liberalizatzen du eta bestetik hori, hektarea kopuruaren araberako laguntzak ematen diez. <hum> Ezagik, bai, honen aurrean zuek eh, bigarren zutabiakekin ja kontaktuan jarri zazten, eh, eskojarraloritzekin edo kompetentzia daokion eh, taldeekin. Ba, aurre eskatu dugun mai bat, eh, mai baten itzegiten astea, orain ditenbora badagoelako, kasi bi urte, bi urte tardibaintza <hum> bai. Bai. <hum> eta gai horren inguruan hitz e, egiteko. Kontua da, bigarren zutabe hori oso zabala da, azkenean e, baso gintza landa ere bai, dena barne biltzen du eta orain arte zutabe hori diseinatu denean, ba nekazaritzari egiezan nahiko garrantzi gutxi eman zaio, eta diru gehiena joan izan da, bai industriagoa alimentari bai herrietako zerbitzuetara eta zatibat baita basogintzara bai eta baso ere Bai, hala ere, aipatu nemoan Jakenekon nuke edo, e, bueno, amendikant, suposatzeo, dirulaguntza batzuk itxurri bat izango dela baserritaren tzat, europatikangasotzeko, baino oain arte, e, beste, suposatzeo, oain arte beste nekazal politika komun bat aplikatua izango zela, eta aldaketa handia suposatuko du, oain zeona eta emendik aurre izango denaz? Bai, bai, bai, bai. aldaketa desentea suposatuko du. Mm Horre, -hmm. beti junda pixkanak aldatzen ez, e, nekazaritza politika man komun hau sortu zen bigarren gerra mundial amaitu zenen, mm -hmm. Alde batetik razionamentu hazeolako, bestetik bat zegun gerra harako garatu zen teknologiaban nekazaritzen erabilizeikena. Uhum. Eta hasiera hartako helburu hausitako bat izan zen, Europa alimentarioki e, autonomoa izatea, alegi elikagaien elikagaien ekoizpena onditzea, eta gero prezio merketan elikagaiak jartzea e, Orduan hasieran e, merkatuain terbenitzen zen, ondoren pixe bat dirulaguntzak ekoizpenari lotuta eman ziren,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 Ektareako hitz egiten ari dira 1 ba, euro, eunda euro ematetaz, eta hemen ba, serri gehienak ba, ez dauzkate 6 hektarea belardi baino gehiago. Mm -hmm. eh. bueno, orduan, e, bueno, beste bide batzuk horretu erko adiaz, eh? bai diputazio esko joarlaritza, goberno Espainiarra hortikan etortzen dian diru laguntzak ez? Eh? Bai, eta gero ba, beti esaten deguna ez, ba. gure erronka izan behar dola bertako merkatuan eh, ondo posizionatzea, kalidadesko produktuak egitea, kaldan neurrian eh, prezio bidez etortzea En, gure tekina ez, baina hortako ere ba askotan ehazpi egitura beharri zaten dia, formazioa behar du edo jakin egin behar du elikagai baku izan zer dagoen eta hor badago egundoko lana nabai. Bai, orduan, e, bueno, beste behin, agian enek 20 berriz e, aldarrikatu duna, helikagura buru inguruan, zuzeneko salmenta guztioi, beste behin agilan alternativa, egiazko alternatibatzat, joezak ego, ez? Bai, eske pixkanaka pizkanak bide guztiak estutzen ari zaizkigu. Bai. Eta hori da e, eusten diona, ez? Ezta denentzako irten bidea. horre gauza ezberdinak geon badute, baina ghi esan e, aurrea behira bai da puntu oso garrantzitsua gure produktuak hemengo e, merkatuetan alde hobetoen saltzea bai. <haz> Bueno, ba, ito erraran buruen eskerrik asko, behintzat, eh, pixkan ekazal politika komuna zer den azaldu guzulako, egian entzulegai eh, jenak etzote jakengo zertzen, nire ez egia esan. Ba, eskerrik asko. Eskerrik Eta... asko zuei. Beste bat arte. Bale, agur. Gizan, aio. Metazilan, Bila.